Бельгія, Нідерланди та Люксембург Бельгія, Нідерланди та Люксембург складають групу країн Північно-Західної Європи, які називаються за першими літерами – Бені-Люкс. Бельгія. Площа – 30 612 квадратних кілометрів. Населення – близько 10 мільйонів чоловік. Столиця – Брюссель. Мови – нідерландська та французька. Валюта – бельгійський франк. Люксембург – площа 2590 квадратних кілометрів. Населення – близько 400 тисяч чоловік. Столиця – Люксембург. Мови – французька, німецька. Валюта – люксембургський франк. Нідерланди – площа 41 тисяча 41 квадратний кілометр. Населення – близько 15 мільйонів чоловік. Столиця – Амстердам. Мова – нідерландська. Валюта – гульден. Назва «Нідерланди» означає низькі землі. Дві п'ятих території країни перебуває нижче рівня моря, і вся країна перерізана каналами. Половина вантажів у країні перевозиться внутрішніми водними шляхами. У Нідерландах налічується безліч вітряних пленів, які спочатку будувалися для регулювання рівня води. Територія Бельгії також лежить невисоко над рівнем моря, відзначається пласким рельєфом, а на півдні країни розташовані пагорбисті райони під назвою Арденни, які перетинають кордон Бельгії з Люксембургом. Торгівля та нові землі У 16 столітті голландці вели жваву торгівлю, займалися рибальством. Роттердам – один з найбільших портів у світі. Голландці набули великого досвіду в боротьбі з повенями, осушенням земель та у відвоюванні нових територій у моря за допомогою гребель та дренажних систем. Таким чином, Голландії вдалося одержати родючі землі і, створивши багаті фермерські господарства, стати одним з найбільших експортерів сиру та масла. Промисловість і міста Текстильна промисловість Бельгії бере початок з часів середньовіччя. У наш час – це високорозвинута промислова країна. Бельгія, Люксембург – значні виробники сталі. Люксембург – одна з найбагатших країн Європи. Є також міжнародним центром банківської справи. Нідерланди – найгустонаселеніша країна Європи. Столиця – Амстердам, хоч уряд розміщений у Гаазі. Трохи історії. У XVI столітті Нідерланди вели боротьбу за незалежність від іспанської корони. Бельгія і Люксембург входили до складу історичних Нідерландів аж до початку 19 століття. Ці країни тісно зв'язані як члени Європейського Союзу, штаб-квартира якого міститься в Брюсселі. Ілюстрації. Квіти і квіткові цибулини найважливіша частина експорту Нідерландів.